і звичаїв країни сліпих. Він відмітив, що працювати і гуляти ночами дуже незручно і вирішив, що це він змінить насамперед. Народ сліпців вів просте трудове життя, доброчесне і щасливе, якщо бачити доброчесність і щастя в тому, що зазвичай розуміють люди під цими словами. Вони працювали, але не надто обтяжуючи себе роботою. У них було вдосталь і їжі, і одягу. Були дні і місяці відпочинку. Вони охоче займалися музикою і співом, пізнали кохання і народжували дітей. Дивно, як упевнено і точно рухалися вони у своєму впорядкованому світі. Усе було тут пристосовано до їхніх потреб. Кожна з доріжок, що розходилася променями долиною, йшла під певним кутом до решти і розпізнавалася за особливою нарізкою на закраїні. Усі перешкоди, всі нерівності на доріжках і луках були давно видалені. Всі навички і весь уклад сліпих природньо виникали з тих чи інших потреб. Почуття їхні чудово витончилися. За 15 кроків вони вловлювали і розрізняли найменший рух людини, навіть чули биття її серця. Інтонація давно замінила для них вираз обличчя, дотик замінив жест. Мотикою, лопатою і граблями вони працювали вільно і впевнено, як справжні садівники. Їхній нюх був надзвичайно тонким. Вони по собачому чуттям розпізнавали індивідуальні відмінності. Упевнено і вправно вправлялися з доглядом за ламами, що жили в скелях на горі, і довірливо підходили до огорожі, щоб отримати корм або сховатися під дахом. Але якими легкими і вільними можуть бути рухи сліпого, це Нуньєс дізнався лише тоді, коли надумав нарешті утвердити свою волю. Він підняв повстання лише після марних спроб діяти переконаннями. Спочатку він намагався час від часу заводити з ними розмови про зір. «Погляньте, люди», – казав він, – «багато чого у мені вам не зрозуміле». Інколи двоє-троє з них слухали його, сиділи з розумним виглядом, нахиливши голову і наставивши вухо. А він щосили намагався пояснити їм, що означає «бачити». Серед тих, хто його слухав, була дівчина з менш почервонілими і запалими повіками, ніж у інших. Здавалося, що за її повіками ховаються очі, і саме її він особливо сподівався переконати. Він говорив про радощі зору, про те, яка краса, гори й небо, ранкова зоря, коли дивишся на них, а ті слухали з недовірливою усмішкою, яка одразу переходила в осуд. Йому відповідали, що ніякий гір не існує, а в кінці скель, де пасуться лами, лежить край світу. Туди впирається дірявий дах Всесвіту, з якого капає роса та зсуваються лавини. А коли він наполягав, що світ не має ні кінця, ні даху, що кінець і дах лише вигадки сліпих, йому казали, що його думки розбещені. Наскільки він умів описати їм небо з хмарами і зорями, воно здавалося їм безглуздою і страшною порожнечею. Як могла вона замінити той гладкий дах Всесвіту, про який говорила їхня релігія? Вони свято вірили, що цей дірявий дах неймовірно гладенький на дотик. Він зрозумів, що його пояснення їх ображають, і, відмовившись від цього способу, спробував показати їм практичну цінність зору. Якось вранці він побачив, що Педро дорогою, яку називали 17 прямує до центральних домів. Побачив здалеку, коли сліпі ще не могли почути чи відчути того, хто йде, і сказав їм, «Скоро Педро буде тут». Один старий заперечив, що Педро нічого робити на 17-й дорозі, і тут, ніби на підтвердження його слів, Педро звернув на десяту і поспішно подався назад до зовнішньої стіни. Ануньєса висміяли, коли Педро так і не з'явився. І потім, коли той, бажаючи виправдатися, накинувся на Педро з розпитуваннями, той усе заперечував, сміючись йому просто в обличчя, і відтоді вони стали ворогами. Потім він умовив їх дозволити йому пройти луками весь довгий шлях пологим схилом аж до самої стіни і щоб його супроводжував один із них, а він описуватиме йому все, що відбувається в селі поміж хатами. Він побачив, як хтось заходив і виходив, але те, що вони вважали важливим, відбувалося всередині чи позаду без віконних хат села. Усе те, що вони самі вміли перевіряти. А цього він якраз і не бачив, і не міг описати їм. І ось, коли він зазнав поразки, а ті не втрималися і висміяли його, він вирішив вдатися до сили. Йому спало на думку схопити заступ, повалити двох-трьох із них на землю і в чесному бою довести перевагу зрячого. Відповідно до свого наміру, він уже схопив заступ і тут раптом дізнався про себе дещо несподіване. Він просто не здатен холоднокровно вдарити сліпого. Він зупинився в нерішучості і зрозумів. Сліпі помітили, що він схопив заступ. Вони всі насторожено нахилили голови на бік і, наставивши вухо, чекали, що він зробить далі. «Поклади заступ», – сказав один. І нуньєса охопило почуття безпорадності і огиди. Він ледь не послухався. Тоді він відштовхнув одного просто до стіни хати і щодуху кинувся повз нього з села. Він перетнув луг, залишивши за собою смугу прим'ятої трави і присів на узбіччі однієї з безлічі стежок. Він відчував певне душевне піднесення, як кожен на початку боротьби, але більше розгубленість. Він почав усвідомлювати, що з людьми нижчого духовного рівня, ніж ти сам, навіть боротися успішно неможливо. Він побачив здалеку, що по всій вулиці чоловіки виходять із будинків, озброєні лопатами і киями, і рухаються на нього широким фронтом кількома доріжками водночас. Вони просувалися повільно, перемовляючись між собою, і не раз увесь загін раптом зупинявся. Сліпі водили носами і прислухалися. Коли Нуніес побачив це вперше, він засміявся. Але згодом йому стало не до сміху. Один із сліпих вловив його слід на вологій траві і пішов ним, нахиляючись і перевіряючи дорогу на дотик. Хвилин п'ять нуньє спостерігав за повільним просуванням загону. Згодом його спершу туманне бажання щось утнути і показати себе перейшло у шал. Він схопився, зробив кілька кроків до обвідної стіни, розвернувся і трохи пройшов назад. Ті вишукувалися напівколо і завмерли, прислухаючись. Він теж зупинився, міцно стиснувши лопату в обох руках. А може напасти на них? У вухах у нього гупала кров, відбиваючи ритм приспіву «У країні сліпих» і «Кривий король». Напасти на них? Він озирнувся на високу неприступну стіну позаду, неприступну через гладку штукатурку, але всюди прорізану безліч хвірток і на ланцюг переслідувачів, що наближався. Їм на допомогу вже виходили й інші з села. «Напасти?» «Богота!» – крикнув один. «Богота, де ти?» Він ще міцніше стиснув лопату і пішов луками назад до села. А сліпі щойно він зробив крок, одразу рушили на нього. «Я битимуся, якщо вони мене торкнуться!» – сказав він. «Бог свідок, битимусь. І він голосно закричав. «Гей ви! Я робитиму у вашій долині все, що мені заманеться, чуєте? Робитиму, що хочу, і ходитиму, куди хочу!» Вони швидко насувалися на нього на осліп, але все одно дуже швидко. Це нагадувало гру в піжмурки тільки на виворіт. Очі зав'язані в усіх, крім одного. «Тримай його!» – крикнув хтось. Нунєс побачив, що вже опинився в кільці широкого незамкненого кола переслідувачів. «Пора!» – раптом відчув він. «Треба діяти рішучий швидко!» «Ви не розумієте!» – закричав він гучним голосом, що мав би звучати сильно і владно, але прозвучав надривно. «Ви сліпі, а я зрячий, залиште мене!» «Богота, поклади лопату і не ходи по траві!» Останній наказ, чудовиський у своїй вічливій поблажливості, вибухнув у ньому гнівом. «Я вас покалічу!» – заривів він, захлинаючись від люті. «Бог бачить, я вас покалічу! Залиште мене!» Він побіг, не знаючи точно, куди бігти. Спершу побіг від найближчого сліпого, бо йому було огидно його вдарити. Потім призупинився, рвонувся, щоб обійти їхні ряди, що дедалі щільніше змикалися. Спробував прорватися через ширший проміжок, але двоє сліпих, одразу вловивши наближення його кроків, рвонули один до одного. Нуньє скинувся вперед, побачив, що його ось-ось схоплять і… вдарив лопатою. Почувся глухий звук удару по руці і плечу. Людина впала, закричавши від болю. Він прорвався. Прорвався? Тепер він знову був біля будиночків, а сліпі, розмахуючи лопатами і киями, носилися туди-сюди з якоюсь розсудливою шаленою енергією. Він почув за собою кроки. Саме вчасно, щоб побачити високого хлопця, що ринувся вперед, орієнтуючись на слух. Він розгубився, метнув у супротивника лопату, промахнувся на ярд, закрутився, мов вихор, і побіг геть, з криком шарахуючись від іншого сліпого. Його охопив жах. У нестямі він кидався туди-сюди, ухилявся, навіть коли не було потреби, і, намагаючись дивитися в усі боки, одночасно спотикався. Був момент, коли він, спіткнувшись, розтягнувся на землі, і вони почули його падіння. Далеко попереду в обвідній стіні виділася відкрита хвіртка. Це було як просвіт у небі. Він стрім кинувся до неї. Він навіть не озирнувся на переслідувачів, поки не досяг тієї хвіртки. Хитаючись, він перейшов через місток, видерся по скелях, на подиви жах молодої лами, яка одразу втекла від нього, і повалився на землю, задихаючись. Так закінчився його Куб Детат. Два дні і дві ночі він провів за стіною країни сліпих, без їжі й притулку, розмірковуючи над несподіваним уроком, що його отримав. У своїх роздумах він не раз із дедалі гіркішою іронією повторював приказку, яка не справдилася – в Україні сліпих і кривий король. Найбільше він думав про те, як йому здолати і підкорити народ сліпців, і все ясніше усвідомлював, що це йому не під силу. У нього немає зброї, а дістати її тепер буде дуже важко. Отрута цивілізації проникла навіть у рідну боготу, і отруєний нею Нуньєс не міг змусити себе вбити сліпого. Звісно, якби він це зробив, то міг би диктувати свої умови, погрожуючи сліпцям повним винищенням. Але ж не можна людині не спати. І рано чи пізно, коли він засне... Він також намагався шукати їжу серед сосен, ховатися під гілками від нічного холоду і думав, якби впіймав ламу, щоб потім її убити, хоч би каменем, і здобути хоч трохи м'яса. Але ламам, схоже, він видався ворогом. Вони дивилися на нього недовірливими карами очима і плювалися, коли він наближався. На третій день у нього почалася гарячка, і його охопив страх. Врешті-решт він приповз до стіни країни сліпих з наміром укласти мир. Він повз уздовж каналу і кликав, аж поки до воріт не вийшли двоє сліпих. Він вступив із ними в перемовини. «Я був навіжений», – сказав він, – «але я лише нещодавно створений». Це їм сподобалося. Він сказав, що став тепер мудрішим і кається у своїх вчинках. І тут на власний подив розплакався, бо був слабкий і хворий, але вони сприйняли це як добрий знак. Його спитали, чи досі він вважає, що вміє бачити. Ні, сказав він, то було безумство. Це слово нічого не означає, менше ніж ніщо. Його спитали, що є над нашими головами. На висоті десяти по десять людських зростів над світом простирається дах, кам'яний дах. Гладенький-пригладенький. Він знову зірвався на істеричний плач. Не питайте більше ні про що, дайте мені спершу поїсти, інакше я помру. Він очікував жорсткого покарання, але сліпі вміли проявляти терпимість. У його бунті вони побачили лише нове свідчення того, що він слабоумний і перебуває на нижчому щаблі розвитку. Його просто висікли і звеліли виконувати найважчу чорну роботу, яку тільки могли б знайти. І він, не бачачи іншого способу заробити собі на хліб, покірно робив, що йому наказували. Кілька днів він був хворий, і вони дбайливо його доглядали. Це полегшило йому тягар підкорення. Але його змушували лежати у темряві, що було для нього великим позбавленням. Сліпі філософи приходили до нього, розмірковували про низький рівень його розвитку і так переконливо докоряли йому за сумніви в кам'яній стелі, що закриває коробку їхнього Всесвіту, що він сам мало не почав вважати себе жертвою марення, не бачачи над собою тієї стелі. Так Нуньєс став громадянином країни сліпих. Її мешканці вже не зливалися для нього в однорідну масу, а набули у його очах індивідуальних рис, тим часом як світ за горами ставав усе більш далеким і нереальним. Тут у новому житті був його господар Якоб, доброзичливий чоловік, якщо його не дратувати. Був небіж Якоба Педро – і була Медина Сароте – молодша дочка Якоба. У світі сліпих її не дуже цінували, бо в неї були витончені риси обличчя, і їй бракувало тієї приємної шовковистої гладкості, яка для сліпих є ідеалом жіночої краси. Але Нуньєс від самого початку знаходив її вродливою, а тепер вважав найпрекраснішою істотою на землі. Її зімкнуті повіки не були запалими і червоними, як у решти в долині. Здавалося, вони можуть будь-якої миті знову піднятися. І в неї були довгі вії, що тут вважалися потворними. Її голос, густий дзвінки, не задовольняв вибагливий слух мешканців долини. Ось чому в неї не було нареченого. Настала пора, коли Нуньє спочав думати, що якби він узяв її за дружину, то залишився б у долині без нарікань до кінця своїх днів. Він спостерігав за нею, шукав нагоди зробити їй невелику послугу, і ось він помітив, що й вона тягнеться до нього. Якось на святковому зібранні вони сиділи поряд при слабкому світлі зірок і слухали тиху музику. Він торкнувся її пальців і наважився їх стиснути. Вона тихенько відповіла на його дотик. А одного разу, коли вони обідали в темряві, він відчув, що її рука обережно шукає його – і саме в цю мить вогонь спалахнув яскравіше, і він побачив вираз ніжності на її обличчі. Він став шукати розмови з нею. Одного разу, в місячнолітню літню ніч, він прийшов до неї, коли вона сиділа і пряла. У срібному світлі вона здавалася сріблястою і загадковою. Він сів у її ніг і сказав, що кохає її, і розповідав, якою вона йому здається прекрасною. Його голос був голосом закоханого, він звучав із ніжною пошаною, майже благоговінням, а вона ніколи до того не знала чоловічого поклоніння. Вона не дала йому чіткої відповіді, але було зрозуміло, що її тішать його слова. Відтоді він заговорював із нею при кожній нагоді. Долина стала для нього всім світом, а світ за горами, де люди живуть у світлі сонця, здавався йому тепер чарівною казкою, яку він колись шепотітиме їй на вухо. Дуже обережно і делікатно він почав говорити з нею про зір. Зір здавався їй поетичною вигадкою, і вона слухала описи зірок, гір та її власної ніжної місячної білої краси з винуватим трепетом, ніби слухати це було грішним попустительством. Вона не вірила, розуміючи лише частково, але відчувала незрозумілу радість, а йому здавалося, що вона розуміє все і вірить у кожне його слово. Його кохання ставало менш благоговійним і сміливішим. Він вирішив просити дівчину за дружину В Якоба і старішин, але вона соромилася і відкладала, поки одна з її старших сестер не випередила їх і сама не сказала Якобу, що Медина Сароте і Нуньєс кохають один одного. Ідея шлюбу Нуньєса з Мединою Сароте викликала спочатку бурхливі заперечення. Не тому, що дівчину особливо цінували, а просто тому, що Нуньєса вважали істотою особливого роду. Кретином, недорозвиненим, таким, що стоїть нижче допустимого рівня. Сестри люто виступали проти, говорили, що дівчина ганьбить усю родину. А старий Якоб, хоча по-своєму і був прихильний до незграбного покірного раба, лише похитував головою і повторював, що це неможливо. Усю молодь приводила в лють думка про обсування раси, а один хлопець так розлютився, що грубо облаєв ніса і вдарив його. Ну, ніс не залишився в боргу. Вперше за довгі дні він переконався, що зір навіть у сутінках може дати перевагу. Після цієї бійки ніхто більше не наважувався підняти на нього руку. Але шлюбу все ще вважали немислимим. Старий Якоб мав ніжні почуття до своєї молодшої дочки і журився, коли вона плакала в нього на плечі. «Зрозумій, моя рідна, він же ідіот! Він марить наяву, він нічого як слід не вміє!» «Знаю, плакала медина Сароте, але він тепер кращий, ніж був. І стає дедалі кращим». І він сильний, дорогий мій, татку, і добрий, сильніший, і добріший за всіх людей у світі. І він мене любить. І я, татку, я теж його люблю. Старий Якоб був у розпачі, бачачи, що донька безутішна. І до того ж, що ще більше обтяжувало його горе, Нун'яз був йому до душі. І ось він пішов і сів у темній безвіконній залі ради серед інших старішин, стежачи за перебігом обговорення, і вчасно завважив. Він тепер краще, ніж був. Може трапитися, що в один прекрасний день він стане таким же розумним, як ми. Потім, деякий час потому, одного мудрого старішину осяяла думка. Серед свого народу він славився великим вченим, цілителем і володів філософським винахідливим розумом. І ось у нього з'явилася спокуслива ідея – вилікувати Нуніса від його дивакуватості. Одного разу в присутності Якоба він знову заговорив про Нуніса. «Я дослідив Боготу», – сказав він. «І тепер справа мені зрозуміліша. Гадаю, його можна вилікувати». «Я завжди на це сподівався», – відповів старий Якоб. «У нього уражений мозок», – мовив сліпий лікар. Серед старішин пронісся гул схвального схлипу. Але постає питання, чим саме уражений? Старий Якоб тяжко зітхнув. «А ось чим», – продовжив лікар, відповідаючи на власне запитання. Ті дивні придатки, які називаються очима і призначені для створення приємного легкого заглиблення на обличчі, убоготи уражені хворобою, що й викликає ускладнення в мозку. Вони в нього сильно збільшені, зарослі густими віями, повіки сіпаються, і від цього мозок у нього постійно подразнений, а думки не здатні зосереджуватися. Як це? здивувався старий якоб. Он воно як. Гадаю, я маю всі підстави стверджувати, що для його повного одужання потрібно провести зовсім просту хірургічну операцію, а саме видалити ці дратівливі тільця. І тоді він одужає? Тоді він повністю одужає і стане зразковим громадянином. Хай буде благословенна наука, вигукнув старий Якоб і негайно подався поділитися з Нун'єсом своєю щасливою надією. Але його вразило, наскільки безрадісно Нун'єс сприйняв добру звістку. «Як послухати тебе, то здається, ніби ти зовсім і не думаєш про мою дочку!» Переконала Нун'єса звернутися до сліпих хірургів Медина Сароте. «А ти? Ти ж не хочеш?» – запитав він, – щоб я втратив зір. Вона похитала головою. «Зір – це мій світ!» Її голова схилилася. Є на світі гарні речі, маленькі прекрасні речі, квіти, лишайники серед скель, м'яка пухнаста шкірка, далеке небо з хмарами, що пливуть у ньому, і заходи сонця, і зорі, і є ти. Заради тебе одної варто мати зір, щоб бачити твоє миле ясне обличчя, твої ніжні вуста, твої дорогі гарні руки, складені на колінах. А ці ідіоти вимагають мої очі, щоб я торкався тебе і чув, і більше ніколи не бачив. «Щоб я пішов під ваш дах із каменю, скель і мороку, цей жалюгідний дах, що розчавив вашу думку!» «Ні, ти ж не хочеш, щоб я на це погодився!» У ньому прокинувся болісний сумнів. Він замовк, не наполягаючи на відповіді. «Іноді, – почала вона, – іноді мені хочеться!» Вона обірвалася. «Так, – запитав він тривожно, – Іноді мені хочеться, щоб ти не казав таких речей. Яких? Я розумію, що вони гарні, ці твої вигадки. Я їх люблю. Але тепер... Його охопив холод. Що ж тепер? Тихо запитав він. Вона мовчала. Ти хочеш сказати? Ти думаєш, що, можливо, я стану кращим, якщо... Він швидко зважив усе. У ньому кипів гнів. Так, гнів на дурну долю, але водночас у ньому прокинулося ніжне почуття до дівчини, якій не дано його зрозуміти. Почуття схоже на жалість. Люба моя прошепотів він. І її раптова блідість показала йому, як сильно вона, всією душею, прагнула того, чого не наважувалася сказати. Він обійняв її, поцілував у край вуха, і хвилину вони сиділи мовчки. А якщо я погоджуся, Сказав він тихо-тихо. «О, якби ти погодився!» Прошепотіла вона крізь сльози. «Якби ж ти погодився!» За тиждень до операції, яка мала піднести його з рабства і приниження до рівня сліпого громадянина, Нуніс зовсім втратив сон. У теплі сонячні години, коли інші мирно спали, він сидів у роздумах або безцільно блукав луками, намагаючись повернути ясність розуму і зробити вибір. Він дав відповідь. Погодився, але в душі ще не зважився остаточно. І ось закінчився робочий день, сонце піднялося усій своїй славі над золотими хребтами гір. І для Нуньєса почався останній день світла. Він провів кілька хвилин із мединою сароте перед тим, як вона пішла спати. «Завтра», – сказав він, – «я більше не бачитиму». «Любий», – відповіла вона і міцно, як тільки могла, стиснула його руки. Тобі буде лише трохи боляче, сказала вона. І ти пройдеш крізь цей біль, ти пройдеш крізь нього, коханий, заради мене. Дорогий, якщо серце жінки, все її життя може бути нагородою, я віддячу тобі. Мій любий, мій добрий з ніжним голосом, я віддячу тобі. Його накрила хвиля жалю. До себе і до неї. Він обійняв її, торкнувся губами її вуст і востаннє зазирнув у її тихе обличчя. «Прощай!» – прошепотів він своєму дорогому видінню. «Прощай!» Потім мовчки відвернувся від неї. Вона чула його кроки, що поволі віддалялися, і було в їхньому ритмі щось таке, що змусило її безутішно розридатися. Він збирався просто піти в самотнє місце, на галявину, всипану білими нарцисами, і побути там, поки не настане година його жертви. Та підвів очі і побачив ранок. Ранок, мов ангел у золотих обладунках, сходив до нього зі схилів. І здалося йому, що перед цією величу він сам і цей сліпий світ у долині, і його кохання – усе, усе лише ганьба і гріх. Він не звернув убік, як збирався, а рушив уперед, за окружну стіну, вгори. І очі його весь час були прикуті до залитого сонцем льоду і снігів. Він бачив їхню безмежну красу і думки його переносилися до того життя, від якого тепер мав назавжди відмовитись. Він думав про великий вільний світ, з яким був розлучений, про свій рідний світ, і перед ним поставав образ нових і нових гірських схилів, далечінь за далечінню, і серед них – богота, місто строкатої живої краси. Вдень – близький велич, вночі – осяйна таємниця. Місто палаців, фонтанів, статуй, білих будинків, що красиво розташовувалися в самому серці просторів. Він думав, як усього за два-три дні можна дістатися туди через гірські ущелини, з кожним кроком наближаючись до його жвавих вулиць і проспектів. Думав, як довго можна йти вздовж річки, з великого міста Богатий у великий неосяжний світ, через міста і села, через ліси і пустелі і йти день за днем уздовж стрімкої ріки, поки береги не розійдуться і не попливуть, здіймаючи хвилю великі пароплави. І тоді ти досягнеш моря, безкрайнього моря з тисячами островів, ні з островів і туманними вітрилами кораблів, що мандрують безупину просторами світу. І там, не замкнуте горами, побачиш небо, ніяк тут, не диск, а купол бездонної синяви, глибину глибин, у якій обертаються зорі по колах своїх орбіт. Його очі все пильніше вдивлялися в кам'яні завіси гір. Ось, наприклад, якщо піднятися цією щеленою, а потім онтією, то можна вийти високо між тими кривими соснами, що розсипались по скелях, здіймаючись усе вище і вище над долиною. А потім? Можливо, вдасться вилізти на той осип. Далі якось видертися по кам'яній стіні до межі снігів, а якщо та ущелина непрохідна, йому може послужити інша, далі на схід. А потім. Потім янтарні сніги, палаючи в променях, і він уже майже на гребені цих прекрасних безлюдних висот. Він озирнувся через плече на селище, потім обернувся і довго, пильно дивився на нього. Він думав про медину сароте. І вона тепер здавалася маленькою і далекою. Він знову повернувся до гір, звідки зійшов до неї вдень. Потім дуже обережно почав дертися вгору. Коли сонце схилилося до заходу, він уже не дерся. Він був далеко і дуже високо. Хоча він бував іще вище, але й тепер був значно вище долини. Його одяг був подертий, руки в крові, усе тіло в сенцях, але він лежав спокійно, з усмішкою на обличчі. Звідти, де він лежав, долина здавалася прірвою, що виднілася майже за милю нижче. Вечір уже стелив туман і тіні, хоч вершини довколишньої гір палали світлом і вогнем, а скелі поруч із ним у кожній частинці були сповнені тонкої краси. Нитка зеленої руди пробігла сірим камінням. Час від часу спалахували грані кристалів, тонкий візерунок із помаранчевого лишайника вився довкола його обличчя. Ущелина потопала в глибоких таємничих тінях. Синя вагустішала до темного пурпуру, пурпур – у світлий морок, а вгорі простягалося безмежне небо. Але він більше не дивився на цю красу. Лежав нерухомо, усміхаючись, ніби був задоволений вже тим, що вирвався з країни сліпих, де хотів стати королем. Захід сонця згас, настала ніч, а він усе лежав, примирений і задоволений під холодними і ясними зорями.